Flygvapnet får sitt första reaktionsmotordrivna jaktplan J29. Planet som populärt kallas flygande tunnan har under året börjat serietillverkas av Saab i Linköping. Det talas om hastigheter på uppemot 1000 km i timmen. Flygprovchef Åke Sundén. Vi har i dagarna kommit upp ungefär så nära ljudhastigheten som flygplanet är beräknat för. Om vi skulle ta ett litet, en liten jämförelse härifrån Linköping och till Norrköping. Hur lång tid bör den ha? Det går på mindre än tre minuter. Det där medför väl vissa svårigheter för flygaren? Denna kolossala hastighet. Ja, det kommer ju fram framförallt i svårigheten att hålla orientering under en broflygning när det finns så mycket annat för föraren att göra. För att tillgodose det när vi ligger här över Östergötland så får vi välja sådana säkra och lätt igenkännbara orienteringspunkter som till exempel det bandet av sjöar som ligger tvärs över bygden här. Säger flygkapten Åke Sundén till radions Folkeolagen. Det nya jaktplanet är faktiskt ett av världens snabbaste plan.